Le petit Hyvää iltapäivää täällä, Mia Natsku, suu Simassa, vappua viettämässä sunnuntaupullon parissa. On kyllä, Tykkääksä Simasta? En. <laughs> Ja varsinkaan niistä pulleista rusinoista. Tippaleivästä mä tykkään, mutta en simasta. simasta. Enkä nakkeja syön, mutta en tykkää perunasalatista. Me ollaan puhuttukin tästä, että minkä takia Suomessa juhlaruokana on nakit. Joo. joo. joo. On no kyllä mä tota, olen saanut jääkaappiin vähän silliä. Sitä joo. saa täältä ihan mukavasti, ihan jopa rimistä. Tota, mutta ei, vappu kevään. Kevään juhla, ja kyllähän se sinnitellen se kevät, vaikka välillä mennään takapakkia, niin kyllä se sieltä taas niin no. tuntuu tulevan. Tällä viikolla taas tullut räntää välillä. Ja... <sum> <sum> sitten, <sum> sitten sit paistaa aurinkoja, niin kaikki koettu. on se tulee jo puissa vähän vihertää on. on mun mielestä mennään jo parempaa vaiheesta. Kyllä, kyllä. Mä kyllä toi plus kolme vähän masensin, mutta äh, on toivotaan, hyvä. että ei enää. Jep. Mitä sulla on jäänyt mieleen uutisia tapahtumia nyt? No niin, no, nyt on vietetty Jotskaria tällä viikolla, eli vähän musiikki. Musiikki aiheessa mentiin Hienoja konsertteja äh, mä kävinkin joo, muutamassa. Joo. Mä kävin kanssa katsoa tuossa viime viikonloppuna Bernhoftia ja sitten oli se ilmanen. Niin oli. Se hääni. oli siellä telliskivi. Joo. joo. Ne on kaikki siellä telliskiviä. Mitä vettä Huitteilla. sato? Kuinka se veti porukkaa? No se oli vähän ikävää, mutta siis, iltapäivällä oli Mikpeda ja, ja siellä oli tosi paljon porukkaa, että se velvet oli ihan täynnä. Sehän ei ole mikään iso tila, se oli täynnä. sitten olin illalla avalla, David Bowie äh, tribute. Joo. Niin se oli ihan yes, Joo. Ja no. paljon ihmisiä. No, no David Bowiestä tietysti on hyvä hypätä viikon surlisempiin uutisiin, eli... Prinssin kuolemaa. Joo. Mitä Prince sulle edustaa? No, tai? Näin, pakko sanoa, että sen verran nuori, että prinssi ei ole minulle ehkä se niinku, kaikkein se, tärkein, joo. mutta totta kai merkittävä ihminen. Kyllä, joo. Mä, mä oon just taas sitä ikäpolvea, että niin prinssin musiikki tuo mulle niin mieleen ne kovimmat kasvukivut okay. ja, ja tota, hirvesti muistoja. Mä oon joo. tavannut jopa, nyt mä mainostan, yes. mä olen tavannut prinssin okay. henkilökohtaisesti. Useammankin kerran. Ja, ja tota... Minkälainen hän oli? Hän oli pieni kokoinen. Hänhän käytti vissiin korkokenkiä. Joo, Joo, siis hän on joku, mustalle metri 60, hän on tosi Joo. pieni ja hentonen. Mutta jos ajatellaan minkä maailmanluokka, siis me puhutaan ihmisestä, joka on myynyt yli 100 miljoonaa levyä, joka on siis niin multilahjakkuus. Monella alalla. Siis yksi varmaan maailman parhaimpia kitaristeja, ja, ä, tuottajia, sanoittajia, säveltäjä. ja koko niin kuin hänen habituksensa mun mielestä, koska hän oli niin kuin one of a kind. Joo. Koko tämä lavapukeutuminen ja, ja, ja kaikki tämä. Ni, niin, tota, hän oli hirveän vaatimaton. Okay. Eli ei, ei vaatinut mitään. Vähän niin kuin varmaan siellä oli henkivartijatkin, mutta hän siis istui viereisessä pöydässä, että me oltiin niin tämmöisessä isommassa seuruessa. Hän, hän oli niin kuin kuka tahansa. Että ainoa mulle jäi aina mieleen, että hän oli semmoiset hauskat korvakoristeet. Siis ei korvakulut, jotka roikkuu korvalehdestä, vaan niin kuin ylöspäin kasvavat. Ihan kuin hatut olisi laitettu, semmoiset okay. hopeiset. Vähän niin kuin semmoiset menninkäisen Menninkäisen, joo. Joo. Ja, ja tuota, sitten mä luin jostain, että... Prinsson on, en tiedä, brilleerannut tai todennut, mutta joka tapauksessa että hän ei omista kännykkää. Mutta me puhutaan nyt ajasta silloin, kun olen prinssin kanssa tanssinut prinssin tahtiin, jos nyt näin voisi brilleerata. <hysy> mutta hänelle sit, silloinhan kännykät oli, ei ollut me kameroita ei niin eikä yleisi. mitään tämmöistä. Me puhutaan niin. Niin melkein 15 vuotta sitten. Joo. Niin sitten kun hänelle tulee puhelu, niin sitten hänelle tulee joku, joku tämmönen, tiedätkö, satelliittipuhelin. Va niin tosi. Kyllä, ja sitten... Hello, hän sitten puhuu siihen, mutta joo. Mutta kuitenkin olisin lukenut jostain iltapäivälehdistä tai jostain, että ei ollut niinku näihin päiviin saakka hänelle ollut puhelinta. Mut mä en tiedä, onko tämä nyt muuttunut sitten En, niin. Siis joku hänelle toi siellä, oli jotain hänen henkilökuntaa siellä takana, ja sitten toi tämän satelliittipuhelin. Mutta nythän tota, prinssin kuolemasta on, on, mä en tiedä mikä on viimeisin, viimeisin mitä mä kuulen oli se, että nyt tutkittiin jo ikään kuin murhana sen takia, että, että hänelle olisi määrätty liikaa kipulääkkeitä, okay. mutta nämä on aika hurja nämä huhut, että niin, hän, no hän oli vegetariani oli... ja kuitenkin niin. tämmöinen terveellisten elämäntapojen kannattaja, mutta silti siis oliko se viikko ennen, hän oli perunut konsertteja, viikko ennen kuolemaa, niin öö, hänen koneensa, hänen oma koneensa joutui tekemään hätälasku sen takia, että hän oli tiedoton. Mutta sitten taas seurannan päivänä hän oli järjestänyt juhlat ja kaiken näköistä on. Mun mielestä huuttiin, että hän olisi niinku monia satoja tunteja valvonut Joo. ennen kuolemaansa. Joo. Ja et, et on niinku, sit tuli Jostain lääkityksestä se kyllä, jotta ihminen pystyy Joo. valvomaan, niin kyllä ky siihen jotain apua, jotain kemikaalista niin. apua. Tai jotain... hän oli hirveän työnarkomaanikin. Siis sehän on erikoista, että musta niinku prinssistä ei ole kuulunut mitään moneen, moneen vuoteen. Niin. Mutta silti hän on kuitenkin... Niinku, Kyllähän kaikki hänet silti tietää, joo, ja Hän on ollut koko ajan Jenkeissä siis Suome, Suomeenhan Prince ei tullut koskaan. Mm -hmm. Oliko se jopa hän... viisi kertaa? Joo, mullakin, viisi kertaa on ollut, joo, mullakin on ollut liput konserttiin viisi Onko kertaa. Onko ollut joka kerta? Joo. Mutta sekin on hauskaa, että tota, hänen oikein nimensä on Prince. Mm -hmm. Eli se ei ollut taiteilija, nimittävä mm -hmm. pitkään aikaa luulin. Ja hän teki levyä pitkään One Brossille. Ja tota, sitten niille tuli joskus 90-luvun puolessa välissäkaan jotain riitaa sen musiikkioikeuksista. Ja silloin se lähti sieltä levyt paukkuun, mutta kun Van O' omisti sen nimen Prince, mm -hmm. niin, niin tota, silloin hänestä tuli tämä symboli vaan. Joo. Tai Formally known as Prince. I, joo, silloin. ja tota, muuten muista malu olin hänen kotonaan, kun hän ei enää... Joo, mutta siis hän ei asunut siellä enää. No. Okay. Tuota, Tällainen vessapaperissakin oli se symboli, kuva. nyt tuli. Tätä, aika <laughs> voin. Joo. joo, siellä oli paljon sitä pöpöriä. Mutta ja, ja, ja miten sä päädyt hänen kotiinsa? Siis sillä lailla, että se oli myynnissä ja tuota, se oli mun tutulla okay. esittelyssäni. Joo, niistä Mä ja haluaisin, kurkinaa. mä olin utelias. Tääkin, tääkin oli muuten ihan uusi, minkä mä nyt luin, että tiedät, että pahoissa levyissä, varsinkin rap-musiikkilevyissä on usein tämmöinen leima, mm -hmm. tämmöinen parental advisor, mm -hmm. niin se tuli siitä niin, että joku äiti oli hu hu hu hu hu huomannut, että hänen 11-vuotias tyttärensä kuuntelee Princesin kappaletta Darling Nikki, okay. jossa lauletaan asioista, jotka ei ole ollenkaan sopivia 11-vuotiaalle, joten 11-vuotias ei edes tajunnut, ja silloin tämä äiti niin kuin, lähti ajamaan ja lähti tämmöstä, Joo, Ja hän okay. lähti ajamaan sitä niin, että tietyt levyt pitäisi varustaa tämmöisellä okay. tiedotuksella vanhemmille. Että no, tämä niitä on ei. nykypäivänä edelleen. Niin, en, onkohan Sannin levyssä? Ei mitähän ole. vittua leivoja? <livoja livoja> ei. ei ole kyllä. Ei. ei. Mutta tota, joo, nyt, nyt tuli hirveästi prinssiä. Prinssi, prinssi tuota koskettiin mua ja mun joo. mielestä teki hemmetin hieno musiikki. Ennen kuin mennään näihin meidän varsinaisiin aiheisiin, niin mä mielelläni soittaisin väliin prinssin Get Off. Laitetaan se. Oletko kattanut Arman Alisadin uusinta showta? No, se on nyt taas joku ristiretki vai millä nimellä Joo, se menee? Arman pohjantähden alla on Sitä, en ole. Joo, sitä en ole. Siis olen kattonut nää, kun Arman on saanut köniä siis ja antanut tota... könia. TV-ura vissi alkoi tällä Kill Arman ohjelmalla, jos hän kiersi eri maissa haastoalan taistelulajihuippuja. Ja, ja kuitenkin täysin takia. itse oikeastaan niin nolla pohjalta, Minusta se oli hirveän hauska ja tuore idea. Sehän mm. myi hirveän hyvin. Sitä katoin. No Sitten tuli Armon ristiretki. Joo, Armoni ja sitäkin katoin. Nyt tätä uusinta en ole vielä ehtinyt katsoa, mutta olen jonkin verran seurannut mm. sin pohjalta somessa olevaa keskustelua. Keskustelu. Joo, no sehän on aika vilkkaana mun mielestä nyt somessa just, jaksossa hän kävi Riihimäen vankilassa ja istui siellä ikään kuin tämmöisen no, lyhyen mä lain semmoisen pienen pätkän, missä se sai semmoisesta lamauttimesta. Joo, siihenhän pääsisit kokeilemaan. Joo. Se, oli aika, se oli tosi karuukatottavaa. Ja se oli mielenkiintoinen se vankilajakso, koska tietysti vankiloista meidän yhteiskunnassa keskustellaan aika tosi vähän. Niin, aika vähän. Ja sitten se, mitä puhutaan, niin tavallaan kuvitellaan, että se on hirveän... Ähm, niin hyvä juttu. Tai tietyllä tapaa niin verrataan sitä esimerkiksi vanhusten huoltoa, että, että, että vanhukset pitää saattaa vankiloihin. Ja näin muuten, että ehkä ei käsitetä sitä, kuinka kova rangaistus, mm, vapauden menetys mm, on. Mm. Mutta Arman toisiin jaksossa erittäin hyvin esiin sitä, sitä puolta siitä. Ja sitten myöskin haastattelin näitä vankeja ja kuinka että kuinka erilaista aineesta vangit voi olla. Niin, kyllä. Rikoksia on niin monenlaisia. Niin. Ja, ja. ja vaikka olisi niin kuin samakin rikos, niin erityyppisiä mm. ihmisiä tai mm. syitä, mm. miksi on tehnyt niitä rikoksia. Niin. Tai, tai sitten on ihmisiä, jotka istuvat mm. syyttömänäkin. Mm. Totta kai. No sitten hän on tutustunut myöskin kodittomien elämään, eli ö, vietti aikaa asunnottomien kanssa. Ja se oli aika koskettava jakso, että hän esimerkiksi nukkui rappukäytävässä yhden tämmöisen miehen kanssa, joka ei ollut viiten kuukauden nukkunut sisällä, sisällä sängyssä. Joo. Ja tota... Sitten oli joku tällainen päihderiippuvausjoukso, mutta sitä mä en ole vielä katsonut. Se tuli viime vi niin kuin tällä viikolla. Joo. Se, tota, se niin kuin mun mielestä on, on tietysti niin kuin Armanin tarkoitus myös on taloudellisen niin kuin no, hyödyn hakeminen tässä. Mutta Mut mun mielestähän on niin kuin ihan hyviä aiheita valinnut. Ja, ja tota, nyt ja minun ehkä, niin. niin, ehkä se, että vaikka haetaan taloudellista etua jostain, mm -hmm. niin se ei tarkoita sitä, että se voisi edistää esimerkiksi yhteiskunnallista kyllä, keskustelua. Että... Kyllä, ja tämä keskusteluhan on ollut minun mielestä hyvin, mm. hyvin positiivista silloin, kun sitä käydään. Eh ehkä se, että, että niin itseä nappas se asia, että nyt esimerkiksi kun hän oli jossain bandiidos. Niin Cannonballin, joo. joo. Cannonballin, se mä si tästä Siitä keskusteltiin somessa hirveästi, mutta nyt esimerkiksi nämä päihderiippuvaisten... Ongelmat ah, ja, ja asiat, niin, niin ne mm. niin kuin hyvin vähän. Ja. Niin no se oli se on vähän vai, vaihdellut tavallaan se, että miten on asian asia että Ehkä vankilajakson suhtauduttiin tälle kunnioittavasti. Että olipa hienoa, kun tuotiin tällainen aihe mm. esiin, mutta sitten se vähän jäi siihen. Asunnottomat taas sai aika sympatiaryöpyn. Että mm. Esimerkiksi Tampereellakin joku tyttö oli ottanut kotiinsa niin kuin asumaan joku mm. asunnottomaan. Ja, ja sitten taas sitä JAKSO sai aikaan semmoisen niinku vastareaktion, että minkä takia tällaista pitää näyttää ja minkä takia niinku tavallaan siit, siit, koska siitä jaksosta oikeasti puuttui pikkasen kritiikkiä. Siitä tehtiin kohtaan. vähän tämmöinen kiiltokuvamainen. Niin, ja jotenkin, että okei, siinä oli hyvä viesti siitä, että jokaisen pitäisi löytää oma paikkaansa yhteiskunnallisesti mm. jollekin. Se on sitten se moottoripyöräkerho. Ja että kaikki se moottoripyöräkerho ei ehkä ole rikollisia. Mutta sitten siitä unohdettiin tavallaan se puoli, että siinä on myös paljon sitä järjestetyn mm. ja se tavallaan myös kiellettiin ja annettiin puheenvuoro niin näille jengiläisille itselleen. Joo. Tota, joo mä joskus mietin sitä niin, että et musta on hienoa, että hän niinku asettuu sen, niiden kuvattavien asemaa. Mutta mm -hmm. Kyllä hänellä aina tietysti on se mahdollisuus hypätä sitä sit on on. pois. Et, Kyllähän et, se jää. Niin kun niin. Tietyllä tapauksessa, vaikka ne asiat ei mukana, mm. niin hän jatkaa, Hän menee hän. omaan sänkyyn nukkumaan niin. sen jälkeen, kun hän on halunnut sitä. Tota, ni, niihin päihderiippuvaisuuteen liittyen, niin mulla on suuri ilotunteja, tämmöinen henkilö kuin Heidi Furu. Mm -hmm. Ja hän on tämmöisessä järjestössä töissä kuin Viia Dia. Ja Via Dia on itse asiassa, se on, mä tiedä, se on Suomen vai Helsingin, hän on ainakin niin kuin Espoon vapaakirkon kirkon alaisuudessa tämä Viia Dia toiminta on. Mm -hmm. Ja mitä Heidi tekee siellä täysin ilman minkäännäköistä taloudellista hyötyä tavoitteellen, niin hän tekee täysin puhtaasti sydämestä vapaaehtoistyön työntekijänä työtä näiden riippuvaisten ihmisten hyväksi. Ja hän tekee sitä niin, että, että tota, hän jalkautuu heidän pariin. Ja vaikka, vaikka mm -hmm. kysymys on ikään kuin kirkon tukemasta toiminnasta, niin siinä ei missään nimessä tuputeta uskontoa, että he ei lähde mitään, Jeesus pelastaa sinut, flajereita, mm -hmm. vaan, vaan se uskonto ei ole siinä. Että se uskonto on heidän ehkä mm -hmm. se tukensa, mutta se ei ole se, että ei lähdetä auttamaan niitä, jotka kääntyy uskoon, vaan, vaan lähdetään auttamaan niitä, jotka apua tarvitsevat. Mm -hmm. tota, mun mielestä niin kuin surullista on se, että, että jos me ajatellaan, kuinka paljon yhteiskunnalla menee varoja, mm -hmm. puhutaan me sitten niin kuin terveyskustannuksista ynnä muista kaikennäköisistä tuki, mm -hmm. tukirahoista tällaisten niin yhteiskuntaan ei-sopeutuvien ihmisten kuitenkin elättämiseksi, että kuinka paljon paksaa maksaa yhteiskunnalle, niin sitten mm -hmm. yhteiskunnalla ei ole rahaa pistää tämmöiseen ehkäisevään ja kuntoutustyöhön. Niinpä. Eli Heidinkin sanoi, että hän on TE-keskukselta hakenut itselleen pientä palkkaa, niin ei ole tullut. Nyt tuli sitten, kiva, kun tästä puhuttiin Heiden kanssa, niin hän laittoi minulle eilen iltapäivällä viestiä ja sanoi, että tiedätkö mitä TE-keskuksesta oli nyt tullut soitto, että hän saisi niin palkan kymmenelle tunnille viikossa. No ka... kymmenen tuntia niin tekee kuitenkin niin, varmaan täyttä viikkoa. Tekee täyttä viikkoa, eli me puhuttaisiin niinku kaksi, kaksi, kaksi tuntia viikossa. Niin. Et ei, eihän se kata ollenkaan, puhumattakaan hänen omia kulujaan. Niin, niin. Se on minusta uskomatonta, että ei siihen ole. Tuota, vielä sen takia, että niinku Heidi ja hänen porukkansa niin ne on niinku onnistuneet siinä työssään. Ja hän niinku sanoi, että miksi... miksi, he, että miksi he onnistuu on se, että tavallaan heidän toimintansa punainen lanka on se, että kun hän, he auttavat näitä, jotka apua tarvitsevat, niin ehkä jonain päivänä niistäkin tulee auttajia. Ja, ja mit, mitä ne tekevät erilailla kuin nämä perustukiryhmät, nämä ikään kuin niin kun kunnalliset, kunnalliset palvelut. On se, että kunnalliset palvelut tämmöisille, äh, mikä on nyt tämmöinen, no, joka... Niin, siis tai jotka yrittää päästä irti mm. kamasta tai alkoholista, niin ei ole mitään muuta kuin keskustelutukiryhmiä. Okay. Mutta sitten tämmöisten päihteiden väärinkäyttäjien ongelma usein on, että joko syntymästään tai päihteiden väärinkäytön johdosta, niin heillä on hirveän usein pahoja ADHD-ongelmia. Mm -hmm. Ja silloin, jotta he... Niin jaksaisi tässä elämässä, koska hehän ovat hyvin niin yhteiskunnasta syrjäytyneitä. Mm -hmm. Kukaan ei halua palkata tämmöistä henkilöä, kukaan ei halua vuokrata heille asuntoa. Sitten he asuvat jossain asuntoloissa, jossa ikään kuin nämä sitten kasaantuu. ongelmat. Mm -hmm. Se on ihan hirveä mm -hmm. niin pyörä. Mm -hmm. Mut mitä he tekevät on se, että tota, tietysti hantaa tätä niin läsnäoloa ja tukea, mutta mut sitä ei anneta niin, että, että istutaan ring, ringissä ja sitten jokainen aina avautuu ja sitten taas päivänä tai viikolla uudestaan, vaan, vaan järjestetään järkevää tekemistä. Et he on nyt esimerkiksi näiden päihderiippuvaisten kanssa niin ne on, ne on lähtenyt auttamaan ö, syrjäytyneitä. Okay. Eli päihderiippuvainen auttaa syrjäytynyttä. Ja mm. hän siitä saanut hirveän niin kuin mielekästä tekemistä. tekemistä. Ja, ja, niin. ja, ja jonkinnäköistä niin kuin lankaa elämälle, että he kuitenkin heistä on apua jollekin. Mm. Mm. Tämä on niinku auttanut hirveästi, ja siellä on, kuten niinku Heidi sanoi, paljon ihania tarinoita mm. ihmisistä, jotka ovat niinku pysyneet selvinpäin ja on saanut heille hankittua asuntoja. Minusta mm. on niinku aivan mahtavaa, että löytyy ensinnäkin ihmisiä, jotka tekevät tämmöistä työtä. Oh. Ihan vaan omasta sydämestä. Niin, niinku, palkatta. Palkattaa. Ja siis sekin on minusta jännä, että tähän niinku ennaltaehkäisevään ja... ja Kuntouttavan työhön ei liikenne varoja, koska miettii, että sillä olisi kuitenkin sit myös työllistävä vaikutus, mm. että kun me saataisiin niitä työpaikkoja, vaikka se kyllä, onkin, kyllä. Vaikka onkin niin, että valtiohan sen sitten maksaa. Mutta et maksetaanko me siitä, että, että jollain on työtä, vai siitä, että on työtön? Niin. Ky kyllä mä niinku veikkaisin, että se niinku pidempään pide pide pide jaksalla ka kannattaisi valtiolle huomatta tai yhteiskunnalle se, niin. että, että maksetaan siitä, että jollakin on työtä. Niin. Ja, Osa tulisi verotulona takaisin. Kyllä, ja, ja toisessa päässä sitten vähentää paljon muitakin kuluja, kuin, kun ihminen elää ihmisiksi. Mm -hmm. ja, ja rikollisuudet, kaikki tämmöiset näin myös mm -hmm. vähentyy. Ei, ei ainoastaan tämmöiset hoitokulut ja, ja tukirahat mm -hmm. ja... Ja. Se mitä niin tämä Armanin show ja ylipäätään tämä keskusteluaihe niin syrjäytymisestä tai päihdeongelmista on saanut, miettiä on se, että, että onko meidän yhteiskuntajärjestelmässä jotain vika, että meillä on niin paljon ihmisiä, jotka jää auttamatta sen ulkopuolelle. ulkopuolelle. Siis niin. näin radikaalisti, ei mitään sellaista, että, niin kuin, että ei, tavallaan siitähän se lähtee, että ei ole ystäviä, mutta mä tarkoitan niin enemmän tällaista, että lähdetään rikolliselle tielle tai niin sairastutaan mielenterveysongelmiä niin pahasti, että sitten niinku huumekoukkuun tai johonkin. Et, et onko meillä tavallaan, onko se yhteiskunta sit, mikä meillä on? Me tai me kyllä, toimitaanko et, me niin, että... Et, mm, et, kyllä se taitaa aika globaali niin, ongelma olla, mutta... Sit, ylipäätään niin, siis meidän yhteiskunnat maailmassa ja siis niin, niinku, mitä me toimitaan, niin se ottaa ihmisiä ulkopuolelle. Mutta miss, missä niinku Suomikin voisi halutessaan... Erottua muistaa on se, että, että niin kuin miten tähän asiaan tartutaan mm -hmm. ja, mm -hmm. ja miten me voidaan niin vähentää näitä ongelmia ja miten tämmöiset ihmiset, joille on tämmöinen tilanne elämässä, että mm -hmm. kuinka he pääsisi jaloilleen. Ja, ja, ja kun ajattelee vielä niin, että Suomessahan siis alkoholi aiheuttaa paljon ongelmia kyllä, siis kyllä. suhteessa niin. väestömäärään, niin, niin, niin, niin, minkä takia siihen ei panosteta. Kyllä, ehkä. ja puhuttiin, että kuinka paljon siitä aiheutuu kustannuksia, niin sitten ei, ol, mm. ei olla valmiita tai ei löydy. Yksinkertaisesti mm. budjetista ei löydy varoja sitten tämmöiseen mm, mm. Niin kuin avun antamisen niin. tukemiseen. Että niin. se, se on mun mielestä semmoinen. Niin. Onhan tässä paljon ollut myös puhetta siitä, niin että nuorten mielenterveysongelmia, niiden tuota, no määrärahaat. Ne on yhtä tärkeää. Kyllä, on. Joo. Samoin kuin koulutus mm. tai mikä tahansa tällainen. Mm. Mutta mun mielestä just se, siinä on tavallaan, että tarvitaanko me, Tämä on nyt todella karu esimerkki, kun tarkoittaa, että kirjastoja pitää poistaa, mutta onko kirjastojen ylläpitäminen esimerkiksi yhtä tärkeä kuin se, että meillä on kaikilla asunto? Niin. niin kuin tai... Tavallaan verrattavina, se, joo. Että, että mä jo tuen kulttuuria ja sivistystä ja mä niin kuin itsekin kulutan niitä kulttuuripalveluja, mm. mutta siis se, että... että että pitääkö yhteiskunnan tietyllä tapaa niitä, tai kuntien pitääkö niitä kustantaa niitä. Tai se, että pitääkö meillä Suomessa olla maailman parhaat tiet, siis Suomessa niin. pistetään ihan no, hirveästi. Ilmeisesti ne ei ole kovin hyvässä kunnossa. Mitä no en lukenut. mä tiedä, mä asun Espoossa ja, ja, ja tota, oma lapsi meni silloin just kouluun ja sitten samaaikaisesti kirjoitetaan taas, kiristetään, ja lapsille ei ole enää varaa koulukirjoihin, niin sitten samaaikaisesti sinne niin mahtavalle tielle niin rakennetaan uutta liikenneympyrää ja se koko... Yhden liikenneympyrän yksistä rakentaminen mm. maksoi kaksi miljoonaa, mm. niin kyllä minä toisin mieluummin sen, kun se varmasti toimii tosi hyvin. Niin, niin. Niin pistänyt sen sinne lasten koulukirjoihin ja, ehkä ja kuitenkin on siellä tämä, on maan että, tulevaisuus. Niin, ehkä siinä on tämä, että pääkaupunkiseudulla näitä liikenneverkkoja kehitetään ja joukkoliikennet kehitetään tosi paljon, mutta sitten sitä ei tehdä. Se, joo, et, et, näinkin se Tavallaan se, se että Mutta joo, hyvä pointti. On, on. No, Tämä on, on aihe, josta voidaan puhua pitempäänkin, ja, mutta meillä on täällä muitakin aiheita. Mielelläni nyt kun mä olen päässyt tähän prince vaiheeseen niin, niin tota, kappale prinssiltä. Tämä menee nyt Heidi Purulle ja sen nimi on The Most Beautiful girl in hey, the World. I know Mars could not be too far behind Cause baby this kind of beauty It's got no reason to ever be shy Cause honey this kind of beauty The kind that comes from the inside Could you be? vähän iloisempiin aihe, aiheisiin, vaikka puhuttiin kylläkin tärkeää, jos aiheuttaisikin, mutta päihdetyöstä. Teimme ihan vapuksi. Mm -hmm. Meillä on ollut täällä tapana sunnuntai-pullassa aina välillä kerta vähän juhlaperinteitä, ajankohtaista juhlapyhien perinteitä, ja tänään on tietysti vappu. No, vappu, tiedätkö, miksi sitä juhlitaan? Vappu, Valpurin päivä Ö, Suomessa mä liitän sen jotenkin tämmöiseen juhlaan, mutta myös kevät Yliopilaiden. Mm. Yli, joo, molemmat on yli nyt, yli, joo. Op, opiskelijoiden juhla, kevätjuhla. Kyllä. Tämä on siis ensimmäinen viidettä juhlittava työväen ja kevään juhla, niin kuin sanoit. Ja, Sitä alettiin viettää mm, vuodesta 1979. Se on niin ollut tämmöinen suomalaisen työnpäivä. Siis 70... 1979 siitä on tullut suomalaisen työn päivä, mutta sitä, mut siis sitä on juhlittu jo aikaisemmin tietysti vappua sinänsä, mut et, et silloin se on virallistettu suomalaisen työn päiväksi tota, tämä perinne tulee siis pyhimyksestä Valburista. Ja hänen muistopäivää on viidettä, Tämä on niin kuin jo keskiajalta asti tämä pyhimyksen muistopäivä. Ja taustalla on tällainen valpurin yö, jota vietettiin 34 viidettä, jolloin uskottiin tavalla noitien ratsastavan luudilla ja pukeilla vanhoille uhripaikoille. taas ne noidat siellä kummittelee. Niin, mä mietin kanssa, kun me puhuttiin silloin pääsiästi, silloin silloinkin oli noitia, niin joo, hmm. ne on täällä taas. Ja Naiden, niin noitien ja muiden tällaisten pahojen henkien säikyttämiseksi niin piti meluta esimerkiksi ampumalla, aseilla, laukauksin. Sitten käytettiin myös torvia ja, ja tota, kiivettiin kukkuloiden päälle ja sytytettiin sinne tällaisia niin kuin, tulia, siis kokkoja. Ja tätä tehtiin erityisesti Saksassa ja Iso-Britanniassa. Sitten tätä muuttu työväyjuhlaksi. Tämä on alun perin tosiaan ollut kristillinen juhla ja sitten tämä on muuttunut työväenjuhlaksi yhdysvaltalaisen perinteen mukaan. Ja se liittyy tällaiseen sopimusten uusimispäivään, joka sai aina aikaan tosi paljon mellakoita ensimmäinen viidettä. Eli silloin uusittiin työsopimukset ja se Aha, aikaan sitten mellakoita. Koska se on, on ihan niinku ympäri Eurooppaa siis. Joo. on myös pyhä, pyhäpäivää ja se on niinku työväenjuhla ennen kaikkea. Joo, joo mutta tämä on levinnyt niinku Yhdysvalloista. Ilmeisesti näissä mellakoissa on aina kuollut tosi paljon ihmisiä. Joo. Niin no, tähän sai aika laillakaan kalvoisa Yhdysvalloista. Mm, joo. Ja sitten tavallaan näitä uhreja muistettu joo. aina tällöin. No, Suomessa tämä on ollut niin kuin maatalouden yksi vanhoista merkkipäivistä. Eli silloin on laskettu karjalaitumille. Ja Pohjanmaalla lapset on lehmän lehmänkellojen kanssa, jotta äh, saataisiin niin kuin hyvää karja-onnea. Tiedätkö, muuten, mistä tietää, että nyt on tuota karjalaitumella muuta kuin että näkee ne? No. No jos sä ostat maitoa, tai siis tämä ei vitsi, mutta kun sä anteeksi, kun voita kaupasta, niin se mitä kesämmäksi tullaan, niin se voi on keltaisempaa ja keltaisempaa. Okei. Okay. Eli Jaa. se on se aito ruoho, mitä ne syö siellä. Niin, niin. No en ole kiinnittänyt huomioon, mutta <lacht> <lacht> varmoin totta. Musta tuntuu, että meidän ruoka on nykyään niin prosessoitu, että ei tuollaisia värieroja mutta Ehkä pitää alkaa nyt tarkkailla. Kato nyt, katon nyt. Katon nyt. Ja siis tosiaan tätä kellot kaulassa juoksemista kutsuttiin kellotteluksi. No sitten nämä juhlatulet tai kokot, joistaan puhuin, niin no, niitä kutsuttiin siis helavalkeiksi. Ja niitä erityisesti Suomessa rannikkoseudulla sytytettiin. Ja niiden niin kuin ympärillä sit vähän saman tapakojuhannuksena tai elotulija-aikaan niin vietettiin sitten tällaista niin iltaa. Oli, oli, hauska, no, oli hauskan pitoa. <laughs> <laughs> vappukokko. Ja juotiin siis simaa olutta ja sitten harrastettiin tanssia. Niin että se sima on niin kuin vanha. Se on vanha Joo. Joo. Ja nämä kokot oli tietysti tarkoitettu myöskin vanha, näiden niinku pahojen voimien poistamiseksi. Ajateltiin, että savuja savu ja, ja metelöinti suojeli sitä karjaa, ettei tuu petoeläimiä. No, vuodesta 1944 vappu on ollut lakisääteinen eli työväki on vaatinut parannuksia oloihinsa vappumarsseilla. Onko muuten Turussa vappumarssia? Joo, joo, Turussa vappu on tosi iso. Minulla oli itse asiassa listat, listattunakin tämmöinen, tota, tai mä ajattelin, että miten vappua viettää eri, eri Suomen kaupungeissa, mm. niin Turussa tosiaan on tää Apua, nyt mä en ole viettänyt turus niin pitkä aika mutta olisiko Topeliuksen patsas joka aina? Vai siis lakitetaan, että meillä on tää Manta. Joo, Helsingissä on Manta patsas, Mutta olisiko se Topelius? Apua, nyt on oloa, mutta mä en ole ihan varma mikä. Mutta joku patsas sielläkin lakitetaan. Ja samoin Vaasassa Mutta siellä se taitaa olla Topelius. No. Anyways, mutta nämä lakitukset kuuluvat ympäri Suomea, siis perinteisiin. Saa antaa sit palautetta Mialle, että mikä siellä Turussa lakitetaan. Lakitetaanko mitään? Kyllä se lakitetaan, Siit, siitä mä aika varma. Joo. Joo, mutta se lähtee sieltä, mun mielestäni niin vartiovuorelta tämä vappumarssi ja sitten päätyy sinne toisella puolella kaupunkiin. Ja tosiaan jo ja kulkuet on yleisiä perinteitä Suomessa. Sitten sen lisäksi on nämä konsertit, Patsaiden lakitus. Puhallin orkesterimusiikki, mä en ole tähän niin törmännyt, mutta varmaan Helsingissä se on iso juttu tai perinne. Mm, varmaan niin ei nyt mieleen. joo. mieleen. Niin, no, Sitten käytetään rekysi, näitä serpentiinejä ja ilmapalloja. Jotkut käyttää naamareita. Eli tavallaan se noitaperinne on kuitenkin jatkunut Vappunena. vähän sen... Niin eka, kiva, tai niin kuin näkee, mikä, mikä suuri merkitys maataloudella on Suomessa aikoinaan ollut, koska siihen, siihen pääsiäisen perinteeseenkin liittyy nämä Joo. noidat karkotettiin, ja, ja parempaa, parempaa satoa, ja, ja jotain se muistaa, että niihin lehmiinkin liittyvää, niin, ja niitä ja juoma ja, niin. ja sama jatku niin kuin vappuna, niin kuitenkin pääsiäisen ja vappu ei monta viikkoa ole. Mm, mm. Hän on ikinä ollut muuten mikään vappu, Puffani. En mäkään, kun musta on vähän näin pakkojuhla. Joo, ja ehkä niin se, se voisi vois olla kivakin juhla, mutta siis Manta-lakitus, en halua enää mennä, se on täynnä humalaisia. Sitten, sitten on Helsingissä tämä, että mennään sinne niinku Ullanlinnaan Tähtitornimäelle mm, ja siellä piknikki. Mutta no, se on ihan pirun kylmä. Juuri se. Sitten sä hytiset siellä niinku väkisin, että on nyt kivaa. Niin... No kun ei ole kivaa, niin ei ole kivaa. Ei, ei se ole. Oo. Mä oon siis istunut monta vappua siellä Hoviskarannassa. Se ei oikeasti ole kivaa, niin. kun pitää olla toppavaa Aina Aina, mikä musta oli kiva, meillä oli niinku pienempänä perheen ja ystävien kanssa semmoinen uh, traditio, että menti aina siihen yhteen ja samaan ravintolaan vappulounalle. Ja, no. ja siinä, siinä oli semmoinen juhlan tuntu. Mm -hmm. Ja sitten niin muistan pienenä sen, että mä sain sen vappupallon, kun ne eräänä vuonna mun isäni fiksuna sanoi, että miten nyt tänä vuonna, kun saat jo noin iso tyttö, että haluatko edelleen sen vappupallon vai haluatko sen pallon rahana? Ja mä muistan, mä mietin, mä mietin sitä pitkä. Mä muistan, mihin mä sitten päädyin. Mutta muistan mä nekin hetket, kun se vappupallo on karannut. Onko sulle koskaan käynyt No ei, jotain. Ai että sitä itku. Niin, no, <tuh> en mä muista, että olisin käynyt, mutta vaan se olla. Että on joo, la... mä, mä muistan, joo. mulla on vapukalle. Mm. Anteeksi, kerro lisää. Ei, aina saa kertoa tällainen. Siis Ruokaperinteisiin liittyy tosiaan nämä tippaleivät munkit ja snapsit ja silli. Ne on niinku tosi perinteisiä vappujuttuja. En tykkää muuta sillistä. Snapsit ei ole mulle hyväksi. Tippaleivät on kuivia. No on hyviä. Mä tykkään kyllä tota tippaleivistä. Mä tykkään kyllä sillistäkin. Okei, okay, no mutta tämä on siis silleen ihan hyvä. No, joskus Go. saa uusia perunoitakin. Nyt on ollut kyllä niin kylmää, että mä en usko, että niitä on missään. Eli en ole jotain keinollannut. Niin, jostain, niin no Marokosta Euroopassa. tulee ja jotain, joo. mutta ei ne ole. Ei, ei, ole sama ei sama ne jo. maistu ollenkaan samalle. Mm. Mm. No Sitten juodaan kuohuvia juomia, simaa, ja samppania ja kuoharia ja tosiaan järjestetään näitä piknikkejä ja brunseja ystävien kesken. Ne on tällaisia niin vappuun liittyviä perinteitä ja tuntuu, että ainakin mun ystäväpiirissä niin vappu on sellainen niin kevään aloitusjuhla. Kyllä, joo. Mutta tosiaan itseäni siitä kyllähän ihan mm. Täällä Virossa se ei ole kova juttu. Ei, se ei ole täällä. Mä oon, silloin kun asusteni Sveitsissä, niin siellä oli vain ja ainoastaan työväen juhla. Ja, ja tota, jos se ei halunnut tulla luokitelluksi työväen, työväen joukkoon, ja Sveitsissähän työväki katsotaan ä, muualta muuttaneet on siellä niin sanottu, jotka hoitaa sveitsiläisten likaiset työt, niin mm. visusti piti pysyä sisällä. Tällaiset okay. ohjeet minullekin annettiin. No. Tuskin sitä noudatin. Tuota, no niin, toimin aikaa pitkälle, mutta tota, joo. Joo. täällä se ei ole vaan niin kuin, oikein Helsingissä liian. oli muuten nyt sitten tänä vappuna on muutos. Okay. Eli tämä työ, työväen marssi tai työläisten marssi, mä tiedän oikea tota, termi, niin se on aina tapahtunut Hakaniemen torilta keskustaan päin. Okay. Niin nyt muutos historiassa, nyt marssitaankin toistepäin. Okay. No itse asiassa mun mielestä toisinpäin se sopii paremmin, koska se Hakaniemen tori ja siinä ympärillä olevat rakennukset on näitä ammatti. Mut si, niin, niin, mutta, niin, joo, mutta niin, sen jo. takia se on ollut nimenomaan näinpäin, koska on, on aina ajateltu näin. Mun mielestä ei kyllä enää, että se Hakaniemen se pit, pitkä silta erotti niinku paremman väen joo. ja työväenluokan sen takia ne ikään kuin lähti sieltä Hakaniemen sillan niin, toiselta niin. puolelta. Ja marssi sitten vaatimuksineen sinne herra, herrojen oh. ja hidalkoilua niin, no, keskustaan. Joo. Niin, no, mutta... Tämä ehkä käy näinpä järkeä ja totta. Mm. No, ehkä se ei nyt enää ole ihan niin selvä. Se joku... Sitä mä en tiedä. Mikä se syy on, että nyt marssitaan toistepäin? En osaa sanoa kans tähän. Mutta, mutta... Niin, tietysti nyt on paljon poliittisia keskusteluja ennen, ennen kaikkea. Mm. No, Tämä on tietysti ajankohtainen. Ajankohtainen, joo. Varmaan silleen, monena mutta... vuonna marsikin on ollut monelle marsialle enemmän traditio kuin mm, mm. oikeuksien eteen. Nyt saattaa olla, että osa lähtee liikkeelle sen Ihan, takia, että haluaa näyttää. Että, että tuntuu, että ehkä osa ainakin ihmisistä tuntuu kokevan Suomessa sen ilmapiirin aika jakautuneeksi. Kyllä, varmasti. Mm. No, joo, siis, jos palataan vielä tähän niin vappuperinteisiin ulkomailla, niin täällä virossahan sitä ei juuri vietä. Mä kuulin, että Tartossa on jotain, jotain mm. niin opiskelija. Opiskelijaliikkeen juttuja, mutta tota, ja samoin Tallinnassa ehkä jotain pientä. Ehkä jopa suomalaisen opiskelijoiden järjestelmä, mutta en löytänyt mitään tällaisia virallisia. Onko sulla omassa. hattu täällä mukana? No ei, ei oo. ole. Mullakaan. Ei ole mä en tiedä missä se mä on. Mä en uskalla pitää sitä, kun kävi opiskeluaikana niin, että mun yhdeltä kaverilta varastettiin se Ja sitten mä ajattelin että jos se häviää. Kuka varastaa ja... no otti, otti, otti lakiin päästä. Mm, se mm. oli joku, joka, joka ei omaa lakkiä saa en saanut. Var... Tai kuvittanut, että se on hauska vitsiä <laughs> No, Tämä on tosiaan ylioppilaiden juhla siis ollut ennen ja sitä juhlittiin siis 13.5. aiemmin ylioppilaat piti tällaista mm, floranpäivää. Siis oli päivä ja sitten se vappu. vappuun. Okei, okay. mutta siis tavallaan ne samat perinteet siirrettiin pari viikkoa mm, se Joo, se, se siirtyi vuosia sitten kevään juhlaan ja Helsingissä. Ja Turussa on ollut tosi vahva sanoa vissiin nämä Nyt se on muuallakin. Onko Turussa äpylehti? Ei, ei, ei, vitsi, on. Tarkoitatko se sitä semmoista... Opiskelijoiden, joo, se semmoista halvain huumoria. Teekkarin huumoria. En mä tiedä. Ei, mä oon kuullut Tampereesta. On se on moro. Jep. Sellaista... Kuunnellaan tämän musiikkia. Ei, toi, keevät toi. Ei, sä saat tällään päättää kaikki ne prinssekappaleet, mutta mä että jos hoitetaan tota, vaikka sitä Bernhoftia. Mä olin katsoa sillä viime viikolla, on se tosi suuri yllätys. Ei, kuunnellaan sitä ja, ja sitten tota, sit jatketaan alkoholittomilla juomilla, eli mä puhun vähän kahvista. Yes, tämän kappalan nimi on Choices. No niin, nyt, nyt päästiin taas kahvittelemaan. Yeah. Mikä, miten Turussa sanotaan kahvi? Mm -hmm. Onko se vaan kahvi? Olisiko no. toiset puhuvat pootorista, mennään sumpille. Rakkalla no. lapsella on monta, monta nimeä. nimeä. Kyllä. Ehkä nämä yleisimmät nykyään, varsinkin näissä suurimmissa kaupungeissa ja myöskin täällä Tallinnassa on. Puhutaan cappuccinossa, espressosta latesta mm -hmm. ynnä muuta ja on. Tehnyt tämmöisiä vitsejäkin jossain, muistan joku Jenkki-leffa, kun on semmoinen hirveä, se menee jonnekin Starbucksiin, sitten latte machiato <tos> chika chika, chika, chika, chika. <tos> se on semmoinen. Mun se on mennyt ihan overiksi se vaihtoehtojen määrä. On, on, on. Mun, mun tähtihetki oli, mä olin viikon... New Yorkissa mun ystävän vieraana, ja siinä vieressä oli staavaksi ja mä menin sinne niin tota, neljäntenä päivänä, niin siellä henkilökunta jo muistaa, että minkälaisen kahvin mä haluan. <tos> Otinko se saman? Otin, ja sitten sit se mun kaveri, joka asui siinä vieressä, se kiristeli hampaita, että hittovia, mä oon käynyt täällä monta vuotta, eikä ne koskaan muista, mitä mä haluan. <tos> haluan niin mielenpainuvaa. <tos> Joo. Tota, Kahviahan on joutu tosi kauan, mm -hmm. ja se ei ole... Italialaisten keksintö, mikä mm -hmm. nyt on ihan ymmärrettävää, kun ei sitä Italiassa voisi viljelläkään. Mutta se on arabialaiset aloittanut kahvin valmistamisen ja paahtamisen. Ja, ja tota, 1200-luvulta löytyy jo ihan merkintöjä, että sitä olisi viljelty esimerkiksi Jemenissä. Mm -hmm. Ja 1400-luvulla sitten ensimmäinen kahvihuone Mekassa. Me puhuttiinkin tässä aikaisemmin näistä vielä olemassa olevista mm -hmm. kahvihuoneista, mutta 1100-luvulla Mekassa oli ensimmäinen kahvihuone, mutta se ei saanut toimia kauan, se kiellettiin, koska näistä kahvihuoneista tuli myös poliittisen toiminnan keskuksia mm -hmm. ja sitten niiden toiminta, mutta varmasti kahvia juotiin kuitenkin turkkilaiset sitten, kun ne vallotti maailmaa, niin ne lähtivät oikeastaan levittämään kahvikulttuuria pois. pois sitten tuolta arabimaista ja tuota mutta arabialaiset ei tykännyt siitä niin, että turkkilaiset vei heidän kultaansa. Mm. Ja ne kielsi näiden papujen vienin maasta. Eli kahvia sai vain ja ainoastaan nauttia siellä. Mutta hollantilaiset, ne oli jekkuja, ne oli ovelia. Salaa kuljetti kahvipapuja. Joo. Ja aloitti niiden viljelyn ensin Intiassa ja, ja sitten Jaavalla ja Sumatraa. Eli se vaatii, se vaatii olosuhteita. tietyt olosuhteet. Mm -hmm. Se pitää olla lämmintä. Ja... Suomessa ei kasva. Ei ole. kasva. En tiedä kasvaisko jossain kasvihuoneessa. Mutta kyllä se aika ha harva varmaan. Ja se... kalliiksi Ja kalliiksi tulisi, ja kalliiksi tulisi mm -hmm. se kahvipensas. Mutta tota, venetsialaiset kauppiaat sitten toivat sitä sieltä Eurooppaan. Niin alun perin kahvia käytettiin lääkkeeksi, Okei. mutta mä en tiedä sitten mi mi minkälaisen närästyksen, <närästyksen hoito. Ja silloin ei varmaan ollut mitään vähtymysoireehtymiä. Mm. mutta, mutta tota, joo, jos Mekassa se kielittiin poliittisen toiminnan keskuksena nämä kahvihuoneet, niin Euroopassa papisto kiesi sitten koko kahvin juonin, koska papisto oli sitä mieltä, että kahvi on saatanan keksittöä. Aika käsittely. Niin, mutta aika siinä, koukuttavaa on. Ja, ja tuota, joo, suomi ruotsissakin kiellettiin kahvin juontia useaan kertaan vuosien 1756-1802 aikana. Okay. Joo, tuota, muistaakseni tämä, että miksi sitten se papisto vapautti sieltä saatanan ikeestä, oli se, että joku, pappi, joku korkeampi pappi sitä sitten maistui ja niin, että Tuota, päätti päätti Lassun, vapauttaa näkyy se tämä kirkoselkäranka joo. näin pitkällä ajan. Mutta tämä niinku meille tuttu italialainen tapa varmistaa kahvia kuppi kerrallaan, niin se on vasta tuo luvun alusta. Okay. Et se ei ole sen vanhempia. Ja, ja tuota, Pavonin espressokone on niin sanottu keksitty vuonna 1905, jolloin sit saatiin siihen kahven päälle se kreema ja samoin se maitovaahto. Mm. Se taisi tulla muuten vasta 40-luvulla se maitovahto oli eka, eka tuli tämä puristettu kahvi eli kovalla paineella nopeesti. Täytyy sanoa, että koko kahvin on minulla täysin vieras. Mä en ymmärrä mitään näistä. Mä joista tai siis sä, sä et tykkää vai sulle tulee huono olla? No mä en oikeastaan koskaan vaan alkanut juoda sitä ja sitten se on jäänyt. Mut, toki mä tiedän siis miltä se maistuu, mutta mä en... tiedätkö en ole koskaan peli. Niin, niin. on että en ole koskaan juonut kupillista mustaa kahvia, koska en oo. Tämä tää homma me hoidetaan sitten ensi viikolla. Ajattele, Suome, Suomessa muuten kaikki kahvi siis tuotiin raakapapuina. Ja, ja tota, kaikki kahvi, mitä tota, täällä myytiin, oli vielä tuonne 30-luvulle saakka. Niin ne oli Suomessa paahdettuja. Helsingissä on Hämeentiellä ainakin mm. vielä edelleen joku kahvipaahtimo. Se on sellainen, mm. että kun sä ajat Hämeentietä avaat auton ikkunat, niin semmoinen ihana paahdetun kahvin tuoksu ilmassa. Mutta eikö se ole niin, että sanotaan, että suomalaiset juo aika... Kehnoa kahvia. Et ei ehkä panosteta niin paljon siihen laatuun. Niin, niin tää, tää tähän. Siis, jo, siis suomalaiset juo asukasta kohden eniten kahvia koko maailmassa. Niin, Eli me niin. juodaan kymmenen kiloa niin jos sitä kahvipurua, niin kymmenen kiloa kahvipurua per asukas. Ja, ja sitten jos ajattelet, että kaikki kilo? ihmiset te ei juo ollenkaan. Niin, onko se yhdessä paketissa kilo? puol. puol. Niin, tuota, onko se ruosi seuraava? Meistä. Taisi olla jotain semmoisia. Joo. Joo. Ja, ja, tota, ja nyt kun puhuit tästä kehnolaatuisesta kahvista, niin joo, Suomessa 75 prosenttia edelleen juodusta kahvista on tätä perinteistä suoratin kahvia. Joo. Vaikka on latet ja cappuccinoit ja kaikki. Pikali erikoista on, on, että mormoonit eivät juo kahvia. Okei. Okay. Se on jotenkin hekat. He, joo, se on siellä... Huumeiden ja alkoholin tota, niin. samalla listalla. Ehkä se ei he... ole koskaan päässyt sieltä pappien niin, saatanallisia listaa Jotenkin pois. näin. Mutta nyt kun me puhutaan tästä suomalaisen, suomalaisten kahvitottumuksesta, niin nyt on tullut tämmöisiä uusia trendejä. Näillä ei ole äh, italialaisia nimiä, vaan niillä on englantilaiset. Eli nyt tämän hetken kuumimmat trendit on batch brew ja pour over. On Joo, ensimmäinen badge brew on, on se, mitä me ajatellaan suoratin kahvina, mutta se valmistetaan enemmän käsityönä niin, että me ei paineta nappia, vaan siinä on erittäin tärkeää se tietty se veden lämpötila, koska jos vesi on, on tota, yli 90 asteista, niin kahvissahan on rasvaa, se liuottaa sitä, ja sit siihen tulee semmoinen inottava, härskiintynyt maku. Okay. Ja se suoraan niin käsi kuulemma pyöritellen käsiliikkeellä sitten tämmöiseen lasikannuun. Ja sitten tämä jälkimmäinen termi pour over, niin siinä käsin valmistetaan yksi kuppi suoratettua kahvia. Ja, ja sitten tärkeintä tässä on myös se, että se kahvi, jota käytetään, niin se jauhetaan juuri ennen valmistamista. Eli ei oteta kultamokkaa kahvilusikalla paketista. Mutta mm. joo. Ja toinen trendi on se, että nyt pahdetaan taas kahvia itse. Siis mä tiedän, no. ihmisiä jotka jopa itse kotona pahtaa. Eli se ostetaan, niitä raaka ja ei saa jostain ostaa, ja sitten se on joku 200 astetta viitisen minuuttia. Tämä on niitä ehkä tyhmä kysymys, saanko laittaa ne uuniin vai mikä se on. mä ymmärtänyt, että pannulla. Ah, okei. Okay. Vai olisiko uuni? Mä oon nähnyt siis semmoisen, kun ne pahtaa sitä joku Paulikin maan päällä. Joo, nehän äh, heiluttaa. Äh, siis ei, on se voi olla, käy. että se ei pidä ollenkaan paikka, se vaan näyttää hienolta, kun ne tykkää heiluttaa. Mutta näitä on nyt näitä ihan niinku pahtimoita on Suomessakin useampia Tämmöisiä pieniä kahveroisterin kahvit on ainakin tosi hyviä niitä saa myös Tallinnasta. Eli ne okay. on tämmöinen pieni paahtimo, joka on sitten erikoistunut näihin näihin tota erilaisiin paa paahto ja mm. vaaleuksiin. Ottaa tuli nyt mianen Tallinnasta onko sinulla Tallinnasta On äh, 10133 suurtyki. Okay. kaksi. Eli siellä on mun mielestä Tallinna. Koskaan se on, siis se on niin pieni kahvila, että sinne mahtuu maksimissaan kuusi henkilöä, mutta oikeasti no siellä on? on suur tyki. Mutta missä se on? Onko se jossain Vanhassa kaupungissa. Okei. Okay. Niin siellä on musta oikeasti Tallinna paras kahvi ja aivan hirvittävä hyvä palvelukin. No niin. Ystä, ystävällinen. Ni, ni, tuota, siellä on mun mielestä. Mun, mulla on tämmösi, onko, niin mä en voi kysyä sun omista kahvimieltymyksistä. Mulla on tää kahvi sitten mä haluun, tykkään, että on maitoa, mm -hmm. mutta sit mä en halua, että se on kauhean rasvasta, koska se rasvanen maito peittää taas sen kahvin makuun. Eli kevyttä maitoa. Joo, no, mutta täällä tää on nyt tämä mm -hmm. probleema. Täällä on hirveän vaikea saada rasvatonta maitoa, mm -hmm. jostain syystä sitä on tosi harvassa kaupassa. Ja Suomessa on yksi prosentista, ja se on, se on mulle, mun maku, niin se täydellinen mm -hmm. kahvimaito. Täältä ei se saa sitä. Ei. Täällä on 2,5 prosentista? Niin, tai sitten sitä nolla prosentista. se... Se täydellinen ykkönen, se puuttuu Itzi. täältä. Eikä niin mistään stokkalta tai mistään tuollaisesta. Ei, mm -hmm. mä sitä joskus sitten kann, kannan sieltä Suomesta. Sitten mä tykkään joskus, kun mä jauhan sitä kahvipapuja, niin mä laitan sinne kokonaisia kaardemumman siemeniä. Siitäkin tulee. Mm -hmm. Ihana. Okei. Okay. Silloin kun mä niin siellä mä opin laittamaan, nyt mä olen taas luopunut siitä, sieltä, siellä mä opin laittamaan hunajaa kahville. Eli mä maistoin sen hunajalla. Se on aika hyvä. Niin, eli kaikenlaista. kaikenlaista ja, ja sitten mulla on ystävä, joka... Tuota, Laittaa, hän ei laita maitoa, mutta hän laittaa hunajaa ja puolikkaan sitruunan viipaleen. Mm -hmm. Et kyllä. Miten se niinku kylmiin kahvijuomiin? Kyllä on no, kesällä. Joo. Mm. No. Et mä en tiedä, kaunistaako ne mää. <tos> <tos> <Nyt>. <tos> mä kahvista Mä en kahvista tykkää. Se, se, ehkä se, se va valmistustapa on semmoinen, että siinä on jo jonkin verran jotain happoja. ja rupeaa oikeasti se närästää. Onko sulla sit kotona joku sellainen kahvikone? On semmoinen. Tai mikä se on se Kapsari? Ei, kun semmonen joka jauhaa Ne jauhaa, sen. joo okay. Mä oon kahvihifisteliä. Jos se ole. ei ole hyvää kahvia tarjolla, niin mä en juokkaa. No. Ei sitä kannatakaan Huono juoda. Mutta hei, meillä rupeaa olemaan varmaan aika loppu. Mm. Tota, se aina loppuu. E, näin, se aina loppuu. Ennen kuin mä päästän jatkamaan vapuviettoa, niin muutama sana, kun ollaan puhuttu siitä bio... Prinssistä, niin, niin, niin puhutaan nyt muutama sana sitten bionsista, mm. joka on vielä keskuudessamme. Eli, mm. niin tuota Beyonce, Hyvin elinvoimaisena. Kyllä, bions julkaisi äskettäin oman urheiluvaatemallistamassa. Huomasin, joo, oliko tämä My Park? Joo, Ivy yeah. Park. Ivy Park, joo. Sitten tällainen somekampanja My Park? Eli jokaisen piti tavallaan kertoa, että missä tuntee olevansa eniten kotona. Ja siihen haastettiin muun muassa Sanni, jota seuraavaksi. Ahaa, vessä. okei. No niin, mutta Beyoncéilta on tullut tämmöinen, <köhö> mun mielestä Beyoncé on, on ihan hyvä esi, esikuva. vähän ja... no, on aika kurinalainen. Mm, niin. Tietyllä tavalla. No, no. Beyoncéilta tuli myös uusi levytä ihan pari päivää mm -hmm. sitten, nimeltään Lemonade. Mana... Joka sä oot opetellut kaikki kappaleet? Enpä vielä. <laughs> siis mä nyt mä, saanko nyt sanoa loppuun, että Joo. minun mielestä Beyoncé on aina ollut erittäin uh, upea ääninen artisti, joka, joka mm. on tehnyt upeasti tuotettua musiikkia, mutta se ei ole mua koskaan varsinaisesti koskettanut mm. sen enempää. Mutta nyt tämä uusin Lemonen, niin nyt on vahvaa kavaa. Nyt no niinku, ehkä munkin pitäisi katsoa, hei, koska Beyonce, on se, on, se on nyt tosissaan. Nyt tulee syvältä ja kovaa. Nyt, nyt, nyt nyt, nyt on se Tämä on mun mielestä sen paras levy. Niihin säveliin, ei muuta kuin ensi kertaa. Moikka! Moikka! Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Alabama. Hot sauce in my bag. I see, I see it, it, I want it, I smoke it, yellow want it. I dream it, I work hard, I mm -hmm. grind till I own it. Mm -hmm. I swirl on them Mentos, jalapenos, alligators, a Camino Ato. with a Tito sipping Creme de Menthe. I go off, I go out, I go hard, I go hard. Get what's mine, get hey, what's mine. I'm a star, I'm a star, 'cause I slay, I slay, I slay. Played on radio station. I, I might get your song played on the radio station. Cause I swear. You just might be a Black Bill Gates in the making. Cause I, I, I. just might be a Black Bill Gates in the making, and I, I want it. Don't it. ladies now let's get information you know you that bitch when you cause all this conversation always they gracious best revenge is your paper